hogy az ég változtatgatta a színeit. Komoly figyelmet keltett, amikor Elizabeth kiragasztott egy hirdetést a szövetkezeti boltban, ugyanoda, ahol harminc éven át az öreg Geir, később pedig kiddi meghirdette a filmvetítéseket. Ami igazán számít Az astronómus jövő szerda estétől havonta tart előadást a közösségi házban arról, ami igazán számít. Az előadások pontosan 21 órakor kezdődnek,